Surat az imeteremka maka. Makka. Imeanzia sura hii kwa harufi mbili za alfabet na ikafuatia kwa kuitaja Kurani na kueleza cheo chake kwa Mwenyezi Mungu. Kisha sura ikaingia kubainisha msimamo wa wale wanaozifanyia maskhara risala za mitume wao na ikazileta dalili nyingi za kuthibitisha imani ya Mwenyezi Mungu pekee. Na juu ya hoja hizo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 wa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Amin. Amin. kwa kitabu kinachobainisha In na jialnahu qurana alarabiya la'allakum taqilun hakika sisi tumeifanya qur'an kwa kiarabu ili mfahamu wa innahu fi umm alkitabi ladayna lali hakim na hakika hiyo imo katika asili ya maandiko yaliopokuwetu nitukufu na yenye hikma athanadribu yeah. ankumudhikra safhan an kuntum Tuwache kukukumbusheni kabisa kwa kuwa nyinyi ni watu mliopita mipaka kwa ukafiri Wakam wa kam min nabiyin fil awwalin na mabii wangapi tuliwatuma kwa watu wa zamani wa ma min nabiyin illa kanu bihi yastehziun na hawaji nabii yoyote ila walikuwa wakimkejeli aahlakna ashad minhum batashu wa madha mathalul awwalin na tuliwangamiza waliokuwa na nguvu kushinda wao mfano wa watu wa zamani umekushapita wala in saaltahum man khalaqas samawati wal ardh la na ukiwauliza nani aliyeziumba mbingu na ardhi bila shaka watasema kaziumba mwenye nguvu mjuzi alladhi ja'ala lakumul arda mahdan waj'ala amekufanyia ni ardhi kama tandiko na kukufanyeni ndani yake njia mpate kuongoka walladhi nazzala minas-samaa in biqadrin fa ansharna bihi na ambaye ndiye kutoka mbinguni maji kwa kiasi na kwa hayo tukafufua nchi iliyokufa na namna hivi ndivyo mtakavyotolewa walladhi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum min alfulki wal ma tarkebun. na ambaye ndiye aliyeumba katika kila kitu jike na dume na akakufanyeni merikebu na wanyama na uwapanda litastawa ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu wa taqulu subhanal ladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu vizuri migongoni mwao kisha mkumbuke neema za mula wenu mlezi mnapokaa sawa sawa hiyo yao na mseme ametakasika aliyemfanya huyu atutumikie na tusingeliweza kufanya haya wenyewe wa inna ila rabbina na hakika sisi tutarudi kwa Mola wetu Mlezi. Waja'alu lahu min 'ibadihi juz'an. Innal insana lakafurum mubin. Na wanamfanyia katika waja wake fungu. Kwa hakika mwanadamu ni mtovu wa fadila aliye تَخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ أَوْ أَمْجِشَخُلِيَ وَتُوتُ وَنَوَاتِكَ كَذَا الَّذِي يَوْمَ يَنِي وَتُوتُ وَنَوَاتِكَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ na anapobashiriwa mmoja wao kwa yale aliyompigia mfano Mwenyezi Mungu uso wake husawijika na hujaa hasira a waminyunashaa fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin aajia lelewa katika mapambo na katika mabishano hawezi kusema kwa bayana wajaalul malaika alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa na wakawafanya malaika ambao ni waja wa mwingi wa rehma ni wanawake kwani wameshuhudia kuombwa kwao ushahidi wao utaandikwa na wao watahojiwa waqalu law shaa ar-rahmanu ma'abadnahaum ma lahum bidhalika min ilm innahum illa yakhrusun nao husema angelipenda mwingi wa rehma tusingeliwaabudu sisi awana ujuzi wa wote wa hayo awana ila kusema uongo tu am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun kwani tuliwapa kitabu kabla ya hichi na ikawa wao wanakushikilia hicho bal qalu inna wajadna aba'ana ala wa inna ala afarihim muhtadun bali wanasema hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi bas na sisi tunaongoza nyayo zao wakadhālika mā arsalnā min qablikā fī qaryatin min nadhīrin illā illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun na kadhalika hatukumtuma munyaji kwenye mji ila watu wake waliodeka kwa starehe walisema akika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi na sisi tunafuata nyayo zao qala aw law bi ahda ma wajadtum aba'akum kalu ina na bima bihi kafirun akasema hata nikikuleteny yenye uongofu bora kuliko mlio wakutanao baba zenu wakasema sisi tuna yakatatu hayo mliotumwa minhum فانظر كيف كان عاقبة المكذبين باسي تقوالي بينيا اناليا وليكواجه مشو اليكذبشا واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء من تعبدون na pale Ibrahim alipomwambia baba yake na kaumu yake hakika mimi najitenga mbali na hayo mnayayabudu inna alladhi fatarani Isipokuwa yule aliyeniomba kwani yeye ataniongoa. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarjirun. Na akalifanya hili iliweneno neno lenye kubaki katika vizazi vyake ili warejee. Bal matta'taha wa aba هم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بالي فلواستريح شهوا mpaka ikawfikia haki na mtume aliyabainisha walamma jaa'ahumul haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun na na sisi hakika tunaukataa. Wa qalu lawla nuzila hadha alqur'an 'ala rajulin min alqaryatayn 'azim. Nawalisema, kwa nini Qur'ani hii haikuteremshwa kwa mtu mkubwa katika miji miwili hii? Hum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil dunya. Wa rafa'na ba'dahun fawqa ba'dind darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriyya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un Wa niwaw ndio naugawa rehema za mwala wako mlezi sisi tumewagawanya baina yao maisha yao katika uhai wa duniani atokawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa daraja nyingi kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wenginewe wawatumikie ni rehma za Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hayo wanayo yakusanya wala la nasu wahidatan lajjalna la ja'alna liman yakfur birrahman libuyutihim suqafam min fiddati wa ma'arij 'alayha yadhharun la'aw watu watakuwa kundi moja tungeli wajaalia wanaomkufuru rahmani wana nyumba zao zina dari ya fedha na ngazi zao pia wanazopandia wali buyutihim abwaban wa surran alayha milango ya nyumba zao na vitanda ya juu yake wazukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya walakhiratu inda rabbika lilmuttaqeen na mapambo lakini hayo si chochote ila ni starehe ya maisha duniatu. tu na akhira iliyoko kwa mula wako mlezi ni awe wenye kumchamgu wa man yashu an zikri rrahman ni qid lahu shaytan fa huwa ana yafanyia upofu maneno ya rahmani tunamwekea shaytani kuandia ya rafiki yake wa innahum la wa Tadun. Na hakika wao wanawazuilia njia na wenyewe wanadhani kuwa wameongoka hatta اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين hata atakapotujia atasema la itiunga ilikuwa wako baina yangu na wewe kama umbali baina mashariki na magharibi rafiki mwovu mno wewe walayyan fa'akumul yawma idhlamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun na kwa kuwa mlidhulumu Aita kufaeni kitu leo kwamba nyinyi mnashirikiana katika adhabu. Je, yeah, unaweza kwasikilizisha viziwi au unaweza kuwaongoza vipofu na waliomo katika upotofu uliowazi? Fa nabika na hata tukikuondoa sisi tutalipiza kisasi chetu kwao a unuriya nka alladhi au tutakuonyesha tulioaahidi Nasi bila shaka tuna uweza juu yao fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim basi wewe yashike yaliyofunuliwa kwako akika wewe uko kwenye njia iliyonyoka wa innahu ladhikrun lak wa liqaumik wasawfa tusalun alhaqiqah haya ni ukumbusho kwako na kwa kaumu yako na mtakuwa muulizwa wasal man arsalna min qablik mir rusulina aj'alna min dunir rahmani alhatain yu'badun nawaulize mitume wetu tuliowatuma kabla yako Ye yeah, tulifanya miungu mingine iabodiwe badala ya rahmani Walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasul rabbil alamin. Nabili ashaka tulimtuma Musa kwa ishara zetu ende kwa Fir'auni na waheshimiwa wake na akasema Hakika mimi ni mtume wa Muola mlezi wa walimwengu wote. Falamma ja'ahum biayatina ila hum minha yadhakun. Lakini alipowajia na ishara zetu wakaingia kuzicheka. Wa man nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha wa akhadhnahum bil adhabi la'allahum Na naha tukuoneshe ishara yoyote ila hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko nyingine na tukawakamata kwa adhabu ili warejee waqalu ya ayuha asahiru du lana rabbaka bima ahida indaka innana la muhtadun na wakasema ewe mchawi tuombe kwa mula wako mlezi kwa ile ahadi aliyo kuahidi hakika sisi tutakuwa wenye kuongoka falam ما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون بازل ليponderia عذابو هيو مارا وكاينجيا كوفونجا احادي ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون na Firauni alitangaza kwa watu wake akisema enyi watu wangu kwani mimi sinao falme wa Misri na hii mito inapita chini yangu je haamini am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa yakadu yubin au mimi si bora kuliko huyu aliyemnyonge wa ala hawezi kusema waziwazi -wazi. falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu almala'ikatu muqtarinin basimbona hakuvii viku kwa vikupu vya vahabu awa hawakuja malaika pamoja naye wakamwandama fasta fa innahum kanu basi aliwachezea watu wake na wakamti kwa hakika hao walikuwa watu wapotovu falamma fasafuna taqamna minhum fa'adhraqnaahum ajma'in Walipo tukasirisha, tuliwapatiliza, tukawadhamisha wate faj'alnaahum salfan wa mathalan kisha tukawafanya kuwa watangulizi na mfano kwa baadaye walamma duriba banu maryam mathalan itha qaumuka minhu yassidun na alipopigiwa mfano mwana wa maryamu watu wako waliopiga kelele waqalu aalehatuna khayrun amhu ma darabuhu lak illa jadala bal hum qaumun miungu yetu kwani si bora kuliko huyu hawakukupigia mfano huo ila kwa tu bali hao ni watu wa gomvi in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan akuwa yeye ila ni mtumwa tuliemneesha na tukamfanya ni mfano kwa wana wa Israeli wa law nashaa'ul ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlifun tungeli, tungeli wafanyia miongoni mwenu malaika katika ardhi wakifuatana wa innahu lailmul lisaa'ati fala tamtaru biha wattabi'un Hatha siratun mustakim Na hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama Basi usitile shaka na nifuateni Hii ndiyo njia iliyonyoka Wala yasuddannakumu shaitanu Inna huu lakum aduun mubiin Wala asikuzu ilieni shaytani. حقيقه يني ادوي ينو و ظاهر ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لابين لكم و لابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و اطيعون قال <تصفيق> ابو قجه Nimekujieni na hikma na ili nikuelezeneni baadhi ya yale mliohitaliana basi mcheni Mwenyezi Mungu na niti mimi inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'budu hatha wahakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi basi muabudu ni yeye tu hii ndiyo njia iliyonyoka faختلف من بينهم فويل للذين من عذاب يوم اليم Lakini makundi kwa makundi yao yalihitaliana wao kwa wao ole wao walio kwa adhabu ya siku chungu Halyanvuru هنا الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون ي ني ني وانا نغويه الى ساي ويجي بغفله ولا واو حاتموي الاخلاء يوم اذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين Siku hiyo marafiki watakuwa ni maadui wao kwa wao isipokuwa wachamgu Ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wa antum tahzanun enyi waja wangu Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika alladhina amanu biayatina wa kanu muslimin ambao waliziamini ishara zangu na walikuwa waislamu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ingieni peponi nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. yutafu bi min dhahabin wa akwab wa fiha ma tash tahihil anfus wa taladhu wa antum fiha khalidun watakuwa napitishiwa sahani za dhahabu na vikombe na vitakuwa mwa ambavyo nafsi zinavipenda na macho yanavifurahia na nyinyi mtaka home milele istumuha Na hiyo ni pepo mliorithishwa kwa hayo mliokuwa mkiyafanya Lakum fiha fakihah kathiratun minha ta'kulun Mnayo humo matunda mengi mtakayoyala Innal mujrimina fi adhab jahannam ma wa wakosefu watakaa katika adhabu ya jahannam la yufattaru anhum wa hum nayo na homo watakata tamaa wama zalamnahum walakin wala sisi hatukuwa dhulumu, bali wao ndio walikuwa madhalimu wanaadamu ya maliku yaqdi alaina ya rabbuk qala innakum makthun nao atapiga kelele waseme ewe malik na atufishe mola wako mlezi na yaseme akika nyinyi mtakaa humo humo laqad ji'nakum walakin na aktharukum lilhaqqikarihun wa yaqini tulikuleteni lakini wengi katika nyenye mlkwa mnaichukia haki am abaramu amran fa inna kupitisha amri yao Bali ni sisi ndiyo tunaopitisha. Am yahsamuna anna la nasma sirahum wa najwaahum Au wanadhani kwamba hatusikii siri zao na minongono yao wapi na wajumbe wetu wapo karibu nao wanaandika kul inkana lirahmani waladun fana awwalul sema ingelikuwa rahmani ana mwana basi mimi ningelikuwa kwanza kumwabudu subhana rabbissamaawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun amitakasika mola mlezi wa mbingu na ardhi Mola mlezi wa arshi na hayo yanayomsifia. Badharhum yakhudhu wayal'abu hatta yulaquu yawmahum alladhi yu'adun. Basiwache wa wapige porojo wakicheza mpaka wakutwe na hiyo siku yao waliyoahidiwa. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahuhu wa fil ardi ilaa وهو الحكيم العليم نايye ndiye Mungu mbinguni na ndiye Mungu katika ardhi na ndiye mwenye hikma mwenye ujuzi wa waa'andahu ilmus saati wa ilayhi turja'un na ametukuka mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo ndani yake na uko kwake ujuzi wa saa ya kiyama na kwake yeye mtarudishwa wala yamliku lazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bilhaqi wa hum wala hao mnaoomba badala yake yeye hawana uweza wa kumombea mtu isipokuwa anayeshuhudia kwa haki na wao wanajua wala in sa'altahum nan khalaqahum la yaqulun anallahu nauki wauliza ni nani umba bila shaka watasema mwenyezi basi ni wapi wanakogeuziw waqili ya rabbi innaha Na usemi wake ni ewe mola wangu mlezi hakika hawa ni watu wasioamini fasfah anhum waqul salam fasawfa ya'lamun basi wasamehe na uambie maneno ya salama watakujua